Баба Мокрина дістає своїх півнів, гарбузових зернят і протягоє Ригорові. — А може скажете? — Не підкупите. Та й чим я їх лушчитиму? Ригор вставляє на бабу Мокрину з'їдені до пеньків жовті потрощені граблі зубів. — Тю, які! — дивується баба. — А чого це вони у вас такі? Ви ж настільки молодші за мене. Але хама ти їх знає, чому вони в мене такі. Та я з малечку на них плачу. Десь хтось закляв, чи що. То ви їх та поставте собі людські. Ось, дивіться. Вона аж підвелася над перелазом і пустокотіла нігтем вказівного пальця по зубах. Я молодою таких не мала. Волоські горіхи лущити можу, як лищатами. А заболять у кишеню їх. Чи склянку з водою, і можете собі там боліти, скільки заманеться. Замовили б і собі таки? Що вас, малі діти обсіли, чи що? Вона знову прилипла до перелазу і демонстративно взялася за зернята. Лушпиння полетіла, як костра стерниці, аж фурчало. Бачили? Про бабині зуби начулося вже всеньке село. Вони в неї золоті то тільки зовні обквечені білою пластмасою. Як пояснює баба Мокрина, а їй нібито пояснив сам зубний лікар аж з Києва, що тепер і не модно, і не гречно напихати повний рот золота. Статечні, поважні люди ставлять собі білі зуби, навіть якщо і золоті, то все одно білі, такі ось, як у неї. То тільки хвальковиті жлоби близькою з рота жовтими золотими фіксами. — Бачили, бачили, — підтверджує Ригор, але мені, щоб і гроші великі платили, то я таких, як у вас, зубів ні за що не поставив би собі. — А то чого ж? Аж бабина терниця зупинилася. — Вмерти спокійно хочу. — А чого ж то, скажіть, на милість такі, як у мене, зуби вмерти спокійно не дадуть? А не дадуть, не дадуть, усміхається Ригор. Спадкоємці, як почнуть їх висмикувати та видряпувати, то й на тамтому світі місця мало буде. Е, таке вигадаєте, не погоджується з сусідом баба Мокрина і трохи примовкає, а далі каже, то ще на яких спадкоємців спроможетесь? А, які б не були. Золото в землю не закопають, не здається Ригор. Замислена баба Мокрини не відповідає. Він теж примовкає собі, і обоє ніби надуваються, ніби нашорошуються, як двоє зимових птахів на холодному дроті. Однак Ригор стрепенувся перший. — Ви вгадайте, но краще чого я розгороджуюсь. Та самі ж скажете. Бачу, он, як пір'ям натикані. Тож і є чого. Завтра до мене Петро з онуками і невісткою приїздить у відпустку. Оце гості, вигукує баба Мокрине. Але біг мене в кумекою, чого ж це вам розгороджуватися приспічило? Невже невістка так уже розпаслася, що й у хвіртку не протовпиться? Ні, не те, не вгадали сусідко. Невістка, гадаю, в хвіртку ще влізе, а не влізе, гортом пропхнемо. Сусіди, сподіваюсь, допоможуть, у тон бабі каже Ригор. Для такої оказії я не розгороджувався б. І тут же роздільно виважив сусідці. Власним ходом приїздять. Петро мій купив іномарку. Самої останньої найкращої марки. Ось чого розгороджуватися мушу. Хоч би і не хотів, а мушу. А як же? Кудою ж в'їдуть до подвір'я? І надовго? Тільки спромоглася баба Мокрина. Місяць у мене побудуть, а на другий у Крим, до моря, на машині поїдуть. На курорт. А може, й не у Крима, до Болгарії, чи ще й далі. Тепер він на своїх власних колесах на край світа може заїхати. Від почутої новини баба Мокрина зовсім про свої зернята забула. Аригор, бачив те і гордо заграло його батьківське серце. Престатечився він. І все про гостей своїх, і все про Петра про внуків, про іномарку найновішої марки. Аж нудно бабі Мокрині слухати його стало. За рогу викотила ціла валка хлопчаків, що обліпили роєм мотоцикла. Пхали його, аж соплисто гнали. А тій триклятій триколісній машині заціпило чогось. Заніміло і ні звуку тобі. Ще найменших у цій процесі трохи відстала, і хто з них доганяв дужчих, теж підлагоджувався підпихати. А коли нещастило дістатися крізь тіла до мотоцикла,